Eta esan bezala, eba, azken azte hauetan, atxeta irratian, mogikortasun jasangarriari buruz, edo mogikortasun garriari buruz, ba, itzegin izan dugu, ezker eskuin, iraian azikinen, mogikortasun jasangarriaren zela eta e, gogaratuko dugu, Ipare Euskal Herrian, egun hauetan ari direla ospatzaen azte klima, e, hainbat itzordu proposaputa endaian, e, beno, ba, biziko eta ibi jaldi bat ere antolatu du delarik rezikla hartel kartea, baina ondarri biramegiratu beharra dugu, e, hain justu, beno, ba, ez da bai da, e, sandu baita egun hauetan herrian portua proiektuari buruz e, bereziki eta e, balasta elkartearekin hitz egin nahi genuen, ai justu da ba, mugikortasun mailan ere ba parte hartzen duen eragila baita, eh kotarebara, gaitxo, perxo gunon. Eh Sanbezala, beno ba, mugikortasun ja ez dakite ezta bai da edo gaia ez bai mai gainean dagoela, e, ba, agenda politikoan ere sartua da dagoeneko argi garbi, e, europatik tokikora Baina, bueno, Porto hau zuko e, proiektuari buruz, e, ez dakit no, nola hartu guzuten, nola ikusi duzuten proiektua, edo e, egun hauetan herrian bizi izan dena. Bai, e, bueno, arri guras hartu dugut, ez genekien orkestuko zenik, ez? Eta dañea noen dela aste iruazte, e, mugikortasunaztean, egin zen Kostakaleko Kosta e, proiektuaren orkespena, egin zen beste erabatera, egin zen bat, e, teknikariak, politikoak, elkarteak, auzokideak berrogeita hamar pertsona bildu ginen, egintzuten oso orkespen bono interesgarria, eta gero hauzokideen e, eta elkartzen ekarpenak ere jaso ziren, eta, bueno, irekida prozesu bat, hiru hoi abetekoa, nun egingo detaier batzuk eta, e, bueno, jendearen pues, eta elkartzen ekarpenak kontuan izango diren eta, e, pues, esaten dugu harrieduraz, portuko zera, proiektu honetan ez da horrela izan, izan da pateko gauza bat, eta gu esgenekin ezaz. Egia da, e, proiektu ez proiektu hori, baino baina gazmoa bintza bai jasotzen dela Pemusean, ez? Eta gu horren alde gaude, hori estago daude zarantzarik. Baina nore egin diren gauzak, hori bai, ze arrutu gaik itun egin diren gauzak, haserra piztu izan da, e, portu auzoko bizilaguna berra da konten, merkatariak haserre, eh soro eta gaini inguruko bizilagunak ere haserre, ba trafiko gehiago ekartzen belako haien auzotara, debozen kasuetan kontu da, momentuz, e, ba, parentesi bat eginduela udalak dena Bertan bera utzi duela, ikusiko Manolako moldaketekin, baina ba, agerian utzi dute, eh, zudel ordezkarriek, berez hau et, e, geratzeko etorri dela. Berra da orain, edo beste modu batean, baina e, hori dela etorkizuna. Baina, emogu bertasun berria hor dago. Eta hori ez da kapritxo bat, zinegotzi baten kapritxo, dure karte baten ez da ekitasmoa. Hori da, europati dator, hau galdaketa klimatikoa ondorio bada, eta e, zeo, zeo bi zurketa murriztu behar dira eta horre suposatzen da kotxearen erabila, erabilpena murriztu behar dela. Hori argi dago eta hori nahi eta nahi ez egin, egin behar da nola, bueno, hori zaiagoa da. Eta ni uste dut dela horre parte hartzen duten eragile guziak, pues eh, adoz jartzen dut, hori zentzen dugu oso importantea horregatik esatzen dut e, prozesua oso importantea nola saltzen den. Normala da, o sea, güere, o sea, el eh, sea bezala, pues o sea, dios, hartu diren urriak, pues es ikiki gustatu, ¿es? Eh torri da torre bekoa, eta bueno, gain arte berdiria eh butron pasale cua, bueno, bicicleta que sea biltzeko paseo bezala, ¿es? Eh, Bueno, dugu, hecho igual batzu jarri behar direla, eh abiadura behar ber dela, eh ventasuna man bestarolaño eskoari, noski, hori beti. Baina bueno, de bekatzea irute utzaigu ere, e, bat eta gainean e, alternatiba ematen ez direnean, e, bueno, alternativa santzen, bueno, ka ta era pasaste, Eta bueno, e, bai bai zuloaga eta bai matxindastukalea oso estua dire, kotxak aparkatuta daude bi aldetan eta eta kotxeak eta bizikletak aurreratzeko eta goizpaziorik, es bueno, oso egoratzen oso, oso egokia eta gero egin diren komunikazioak edo sarrera bidegorritara ere ez pues, oso oso, oso ondo irbigo. Mm haserrapistu duena izandaba portua auzoa zintzela trebeskatu edo gurutzatu ez e, bertako bizilaguna ez bazara hori da funtzian e, jendaren haserrekarri duena alternativa aipatu dituzu merkatariek aipatu dute adibidez ba, e, ba, autobus autobuse dominibus zerbitzu bat edo parkindu doisorioak ere ezinbestekoa ziela alternativa eskaini murrizketak ezarri baino len e, balastak ezekin nolako ikusten bituen e, ba, ba mugikortasun jasangarrian ba esatea baterako ba, e, ba alternatibak eskintzeko, ez denaren guartuko dugu mugiko hartasun maia deitu adela, azteraren iruan, e, biztandenez ba monografeikoa izango da, Porto buruz, ez da proposamenak edo ekarpenak egiten bituen e, balazta. Mm -hmm. Bueno, usturtantzarnatiba ba, bat eta daude, ba, esabaudela, eta, bueno, e, argi dago, Nubikortasun berriak dagarrena da, eh, protagonista berriak egartzen ditu. Lehen arte, arte kotxe izan da protagonista importantena, eta hori, atzera di joa ijaran, eta horrean jartzen dire uneskoak, bizikletak eta garraio publikoa. Garraio publiko minibus bat, eta, bueno, behor, ba, astertu tazteak izan bat, aldiz, astertu da hori minibusuna, ez, hemen baino, bueno, mantendu ez egiten, eta hori bizikleta ere da izan daiteke alternativa bat, zera, distantzia motzetan eta, eta oin ezin ziltzea ere alternatiba da, ez ohituta oso ohituta gaudela, edo zein txakiriako kotxartzea, hori e, erosteko, peredeko erosteko, e, umeak eskola eramateko beti behar dugu kotxea, eta nintutut hori oitura horiek, pues, pizkenaka pizkenaka utzi behar dugu, zera, bazterrean, ez? Bagik usai adela, oso, oso barneratu da dugula kotxea, eta, baina, bueno, nintutut eta administrazioak, eta elkartea gu ere, egin behar du hor pedagogea pizka bat, ez? bai informazioa, eta bai eh, txea, ikastaroak eta bareman jeltajea jende ulertzeko. Bai, ohitura berriak, eh, ezinbestekoak izango dira, zeren bueno, agintariak da iragarri dute, dena ez dela posible bidegorrisare baten bitarte, zaud da. Eh, eh ere bi trafikoak edo diskriminatuz, eh bai ala bai bizikiletzabeteman barko dela, bizikleta eta autoen artean, eztekin nola abiedura palduz edo, baina eh, dena ez dela posible bidegorri bide. Euribatik gu, eta gues du eskatzen bidegorriak leku guzietan. Gu, oin arte bakar eskatu gu bidegorri bat, eta da, e, irun eta ondarriben arteko bidegorri bat. Zerren gaur egun ean, bideori, da, bidea, ez da segurua. Oso harri eskutxoa da. Gu, gu gure, gure elkartean elburu bada, e, ez da, txerrindularien e, segurtasuna. Gues du eskatzen leku guzietan bidegorrean, iurretzen dukero, du oso gotan, ez direin beharrezkoa trafiko gutxeagoa delako. Baina, bai karretera nagusitani, bai badu, e, uste dugula, ba, ba, o sea, izan behar dira bidegorriak eta beristuta ez? Ez bakarri marra batzu, baina, ondo beriztuta eta segurtasun neurri guziekin. Eta, bueno, hori uste du jasotzen dela L.P. Musean. Eta, gu ni ez du ere, e, zera, e, bidegorriak eta, eta infrastrukturasko aldire kompartitu. Hugu ikusten ari geha, guen, endaia, nola indulte e, pasarela berri bat, eta hori, oinezkoak eta, eta bizikletak, elkarrekin bizitera lazori gabe. Bueno, oin eskua eka lehentasuna dute, hori normala da, eta gu horren alde gaude, bai joan bueno, aldire alda, zea, elkar bizi, Endaia nahi justu, ba, pausutik eh, ondartxaren azken puntaraino, eh, bizikletaz bidegorri gorri hortatik eh, joan nahiteke, ez daki sortzi kilometro mendiren jarraian. Halere, ba, endaia belo edo reziklartelkartek ez salatu, baina baina abarmentzen bute, bide polita dela, baina egunerokorako ez duela balio. Eh, hori bada beti problema ez, eh? bide gorriak nuen egiten diren azken bada. Bai, bueno, hori pentsatuta dago hori eurobeloko zati badala. Hori pentsatuta dago, aizialdirako, edo, bueno, ondazara joateko, eta bar, horreik egunerokotasuna, pues ez du balio, ziren, karo, ez joa, e, e, zea, erdi gunera, ez? Eurienmen gauza berakertatzen da, bizikretara ditzen dugu, pues, e, zeak aiberriko bideogorri eta osundu dago, baino bakarri balio dugu aizialdirako, baina gero nahi baduzu irunera joan, mandatu ditera, edo ez dakit, elane ditera, eta bar, Pues eztuzu bidegorri hon bat, eta hor bai behar dugula bidegorria. Mehen bidegorria goin arte, beti pentsatuta izan direola, izialdia modukoak ez, eta goindek egiten direna dire izialdietako. Eta bueno, guperzatzen dugu bizikleta garraioa dela, eta garraio bezala behar dula, zea, bere, bere egitura ez behintzat. Eta guperzatago hori hau konpartitzeko, niri behintzat, niri petxonalki, eh, harinez. Niri e, berdintzait, e, berdintzaitzea bidegorrian, jendea futin edo, o sea, edo... alukiak pasatzen dire, eta bar, baina hori bueno, eztik kalterik egiten. Ose, askotan da bakarri txerina jo eta horre eratu eratzorik gabe. Eta niztut dira kompartitu olako editurak. Ez. Momentuz portauzoan ikusiko, ze gertatzen da, mugikortasun mailan eztabaidatuko da, prozesua utzetik edo hasiko homendu udalak ba eragileekin partekatuz izan bezala, baina goratuko du ere ondarribian, eh abiatze prozesuan dela, baina irigintza plan antolamendu plan orokorra apoaren etaileretan ere mugikortasuna kontuan hartzen dela, E, engai giltzarri bezala, ezan ere, ma, etorkizuneko iria e, horrekin, ez? E, irizpide horietan eraiki behar baldin bada, pentsatu behar baldin bada, zinbestekoa da. da. Ba, Hortarako badu trasnagon bat, eta da, pemusa, ez? E, Mubei hortasun plana, orion hartuta dago, dalean, eta partidu guziakon hartu zuten. E, oso harrar izaten dago, dutxeontan, olako, zera, erabakia, baina bueno, izan da, eta jo, gu ge gehaortaz. Ez gaude adoz denenarekin, baina guztut oso, oso tresnauna dela horrela egiteko garrloa hontan. Eta gero, moi gortasun maila, beste tresna bat gu, gu, gu gaude hor, eta izan zen gure proposamen bat, eta bueno, gero legez egin behar da Irunen badago beste bat, eta hori herri ondietan izan behar da, zen hori legeakala darri gorten du eta ostrodu oso tres dela ona osotres nada ona dela esta ta gendea dimaldunada parte hartzea, eta bere ekarpenak bere arazoak bere salantzak horrea ematea eta astabaitatzea ta den artean pues bide bat bilatzea ez iten bide bat bilatzea bera, ba ikusiko eh aguartutako do mugikortasun mailak dagoeneko zenbait fruitu bai eman dituela ez e, zenbait proiektu adostu eta aurrera materari direla e, bereziki na bueno, baskola garraioari alternativa eskeintzeko edo, eta laia lai edo bestelako proiektuekin e, aipatu duzu mendelu, bide ez, baina hogeita mar kilometroko abiadurera bai mugatu dute ez dakit gero respektatzen ote denala ez, ez dakit azken ez, urratxagoen nola barolatzen milioz. Bueno, pixkana-pixkana gauzak gos, e, zehari diregiten ez, eta hori asko, asko bueno, gehien guak e, zehari bemuzian jatsota daude, e, eskolako inguruak, seguruak, bueno ez dut egin direla ja zalaian egin da bat, eta hemen, ezea, ama guelpegoan egin du beste bat, bueno, asian jendearek ostazen zaio hori blertzea zergatik ezartarako, baina guztu dute azkenian oso emaitzakonak ematen ahire, ingur hoiek segurua dire, lehen ziren, bueno, oso, oso arriskutxoak ziren, ez, zen kotxasko, zea, sarteko orduan, kotxasko pidatzen ziren, espaluetan, eta, ba. eta bueno, horrekin pues, eh, nioztu duten bidea lortu da, eta, bueno, nioztu pasu txiki hoiek erakusten ari diren, Bueno, pues eh, el buru va Eta Mendelun, eh, aviadura mugarekin aski da edo bueno, Mendelun aviadura, bueno, or or plangintza, o esa, eh eh se actuazio que y invertitu uten hori, baino bestetik ere eh relajatu da espaloiak Espaloya, que jarriaste dir al datus basen matu sen Marquesina, hori diputazioko, o sea, eh, batzar nagusitzako zeregina dan. Eta, bueno, Naiko ez, hor bidegorri bat pentsatuta lagola, urtea sieran e, tapia handereak anunziatu zuen, egingo zutela, horten bigarren semestrean uste zantzula, egingo zutela bidegorria ja txiplau, txiplau esbarkatu, ez kapatxulo aldetika, nor, baina gu estu gu ja er, zaroan ia, zaroan gauden, eta berririk ez, hor duna saia izango da hori egitea. Ba, momentuz, horrekin geratuko gara, egoratuz mugi kortasun Maia Azalarren iruan, eh? De, Deitua dela, bertan parte hartuko duzutela eta bueno, ba estabaida eh la salla batez. Eh dela bai portua proiektua, bai e, gainerako ari buruz azken batean. Eh? Ba bai, soltasuna beti verdad. Los no arketan bateiteko, pues bueno, eusekin berdire eginberen bezala, hasta hasta, bueno, bai fende saldatzen da, bueno, planteatu izan dut, enzu presentazio traketze ez dituten, baina bueno, injustu goza kondo bideratu eskero, bueno, no solo xeetuko direta injustu titzen bideo bat. Aurki dezakegu den artean. O oh, mira, ba horrengeratzen garakote gara, eskermila, gara, eh?